На портретах люди в середньовічному вбранні, Дехто в білих чи чорних перуках, Мережені коміри, золоті пряжки, Мерехтливе світло, шурхіт, красномовна тиша. Я розкланююся з кожним портретом, І тіло моє стає невагомим під їхніми поглядами. Я примара. Ми граємо у гру «Хто з нас живіший?» Кожен мій крок униз, крок у минули. Кожна сходинка вимірюється роками. Крок і одразу мінус п'ятдесят. Часом мені здається, що спустившись з останньої, я опинюся у райських кущах. І першою започаткую життя на цій піщинці, котра безтямно обертається всередині ліфта. Здолавши сходи, приходжу до холу, крізь який теж маю пропливти як невидимий човник серед айсбергів старовини, різьбленого комода початку XVI століття, такого ж бюро з канделябром у вигляді грифона, що виклювує печінку в бідолашного Прометея, крісел, стільців, оббитих вицілими гобеленами ручної роботи. Тут зовсім темно, адже немає вікон. Я розсуваю важкі двері і уходжу до так званої їдальні, вона велетенська. Увесь її простір займає довгий стіл, такий довгий, що я не можу привітатися з псє Паскалем, котрий, як маленький паучок, сидить у торці. Він мене все одно не почує. Він довго спостерігає за тим, як я йду, як розвивається моя накидка. Він усміхається. Перед ним чиста біла тарілка з мізерною кубкою якоїсь каші. Така велика, що на ній вмістилося б Дворічне порося, тобто майже свиня, і порожній кришталевий келих на товстелезній ніжці. Ось із цього келиха і починається моя робота. Якби я звідси написала комусь листа, чого ніколи не робитиму, і повідомила, у чому полягає моя тяжка праця, колишні знайомі вирішили б, що той лист надіслано з місцевої божевільні. Я підпливаю до мсьє Паскаля, Обережно беру із стола карафу з червоним вином і ллю його в келих. Вино таке густе, що лється довго. Щось знову відбувається з часом. Майже так само, як і тоді, коли я йду сходами. З, з тою різницею, що у першому випадку час йде навспак, а у другому зупиняється. У мене навіть німіє права рука, якою тримаю карафу. Від кришталю, що повільно набуває червоного відтінку, по стінах стрибають іскорки. Я ллю вино сто років. З мене можна ліпити статую, назвавши її «жінка, що наливає вино». Часом я міркую про те, що варто було б замовити собі саме такий надгробок. Але зробити деякі пояснення, що ця невідома жінка наливала вино лише одному чоловікові в світі всіє Паскалю. Коли калих наповнюється, я ставлю карафу на місце і сідаю на сусіднє крісло. Роботу виконано. Я можу покласти лікті на стіл, схрестити ноги, як спалося, пані Голко, каже Місія Паскаль. І ми усміхаємось одне одному. Здається, це ввічливе запитання не таке вже й просте. Вночі, крізь прочинені двері, я бачу різні дива. Наприклад, повз них проходять срібні звірі. Важко переливаючись на маур тут. Серед них єдиноріг, верблюд, вовк, великий баран, потім знову єдиноріг. А одного разу у шпарину тицнувся мордою білий кінь. Це все через повітря, стверджує мсье Паскаль. Тобто тут воно особливе. Насичене киснем, тому у мозку відбуваються різні сприятливі фантазування і процеси. Можливо, тому і часто тут йде якось дивно. Хоча я знаю, бувають такі дні, місяці і навіть роки, коли живеш в зупиненому часі. А тому варто знати, що порівняно з іншими часовими вимірами, ці дні або роки лише дрібна мить. І у цю мізерну часточку секунди не треба робити дурниць. Наприклад, колтати небезпечні пігулки чи намилювати мотузьку чи бігти до річки, запхавши в кишені пальта по дві цеглини, чи стояти на бильцях балкона, чи вмикати на кухні комфорки. Краще подумати про розмазані по асфальту мізки».